Танги і приклав мобільний до вуха. «Алло», – кажу, – «доброго ранку». «Ну, звісно, у вас там давно ранок, пані». «На добра ніч, відповідаю на автомат, навколо ж Темрєва. «Це Максим?» «Максим Кіндрук?» «Я». Ще одна змістовна розгорнута відповідь. «Це Наталя Пошивайло Зокленда». Об'єднання українців Нової Зеландії. Ага, ви написали мені листа кілька днів тому. Вибачайте, що так довго не озивалася. Була у відрядженні в Австралії, щойно повернулася. яс. Гномики порозбігалися, зібрали з собою всі розумні думки. Гх, ви не можете говорити? Я шумно пирхнув і сказав «можу». Для більшої переконливості додав «можу», але мені здається, що «у Києві перша ночі, Наталію, я ще не весь прокинувся», – вона засміялася. «Ну, вибачайте, та нічого, кажіть, ви кажіть, я буду кивати. Хочу сказати, що пильно слідкувала за розвитком конкурсу від Zero ФМ». Усе, що могли, щоб перешкодити, ми зробили». Я також чула про акцію у відповідь від Сергія Притули. Після оголошення відбору у мене в буквальному сенсі мене закидали листами хлопці, які хотіли виграти його конкурс. Просили допомогти. Я не відповідала, але чекала, що ви чи хтось інший вийде на мене. Наталя замовкла, збираючись із думками. Максиме, можна у вас дещо спитати?» Тільки говоріть, будь ласка, простішим реченням, важко пробурмотів я, по п'ять-шість слів. Що ви задумали? А? Не вірю, що притула. Посилатиме козака за 15 тисяч кілометрів для того, щоб подати скаргу. І ляси точити на радіо. Що ви задумали насправді? Не скажу, рішуче мотаю головою, не дуже усвідомлюючи, що Наталя не бачить це через те що сонний ні через ідейні міркування я так і думала щось незаконне на жаль не можу нічого сказати до отримання візи та ще й по телефону але в нас грандіозна концертна програма в окленді мені розповісте буду дивитися по суті по, ситу, по ситуації «Так не можна, Максим. Наталя посерйознішала. Ви приїдете, натворите якихось пакостей і полетете додому, а нам тут жити. Якщо ви скоїте щось дуже, не знаю, брудне, це ляже тінню на всю українську діаспору. Я мушу знати, чим ви займатиметеся в Окленді. Добре, після прильоту все розкажу. Може». «Стосовно вашої пропозиції про марш у вишиванках, усього в Новій Зеландії три з половиною сотні вихідців з України, з них лише сімдесят в Окленді. І всі вони, вона затнулася, як би так сказати, асимільовані. Я не чаре чомусь, подумав я, і від того стало дуже сумно. «Ви натякаєте, що на марш у вишиваних сорочках можна не розраховувати?» «Саме так. Більш-менш активних українців тут лише троє. Це мої друзі, ті, хто займається об'єднанням. Решта не прийдуть, навіть якщо ви їм заплатите. До цього моменту я вже остаточно прокину. Гаразд, усе ясно. Не засмучуйтесь, я допоможу вам. Моя знайома працює в MediaWork. Спробую через неї організувати інтерв'ю». Можливо, вдасться підключити газети. Все, що завгодно, тільки не робіть отого, що задумали і про що не хочете мені говорити. Побачимо. Зателефонуйте мені після прильоту. Наталя продиктувала номер, я записав. Обов'язково. На тому розмова завершилася. Я завалився на ліжко, проте ще довго не міг заснути. Рано я заспокоївся. Думаючи, що новозеландська віза у мене в кишені. Була п'ятниця, 15 квітня, ранок, третій день після того, як кур'єр повіз мої документи у Москву. Я надраював щиткою зуби, коли задзвонив мобільний. Пережовуючи синю білу піну, вивалився з ванни і взявся розкидати на всі джинси, труси, шорти, і сорочки, видобуваючи з-під них телефон. Зрештою апарат знайшовся. На екрані полисквало «Юлія, нова Зеландія». Я занепокоєно переживав щитку. Не може бути, щоб за три дні мені видали візу і натиснув зелену кнопку. Кит-гок надготі, рот набитий піною. Намагаюся щебетати так, щоб не булькати. «Максиме, доброго ранку!» – вітається менеджер. «Я не розбудила вас!» «Ранок!» – булькаю відповідь. «Не розбудили!» Якраз краще губи!» «Чистите що?» Я витягнув щітку з рота і повторив чіткіше. «Зуби! Я чищу зуби!» а – -а -а, сказала Юлія. «А то ви дивно якось говорите. Коротше, мені щойно дзвонив кур'єр із Москви. Все гаразд?» Не зовсім. Серце тьохнуло. В грудях зашкрябило. З переляку прикусив щоку. Біль стрельнув аж до вуха, я зарепетував. «Мля! Ви чого?» Максиме, нічого страшного не трапилося», – заспокоїла мене Юлія. «Та то не вам я щоку прокусив. Може, я передзвоню пізніше?» Вона запитувала таким тоном, наче боялася, що до кінця розмови — Я прикінчу або принаймні сильно покалічуся. Так, наче якийсь даун, що не може одночасно чистити зуби і розмовляти по телефону. Не треба, кажіть, що сталося. Треба дещо уточнити. Кур'єр віддав документи і спочатку...